בעזרת השם נדברך ספר ליקוטי תפילות, תפילה ס"א, מיוסד על תורה ס"א, בליקוטי מורן. גדול העצה ורב העליליה, אשר עיניך על כל דרכי בני אדם, ויודע ומבין מחשבותם וסודם, ומיד כל לוחציהם עתה גואלם ופודם. רחם עלי למען שמיך, ועוזרני לעשות עצונך. והושני מהרה, ותקנני בעצה טובה מלפניך. וחונני מעידך דעה בינה והשכל שאזכה לדעת, לתת עצה לנפשי על כל דבר שבעולם. ותזכני לעצה שלמה תמיד, ולא אהיה מסופק לעולם על שום דבר, ולא תתחלק עצתי לשתיים, חס ושלום. ותשפיע עלי רוח חכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת אדוני. ותרחם עלי, ותושיעני, ותזכני לאמונת חכמים באמת כרצונך הטוב. ואזכה להאמין בכל החכמים האמיתיים באמונה שלמה באמת ובלב שלם. ולא אסור מדבריהם ימין ושמאל, ועל ידי זה תזכני למשפט לקדושה. אזכה לשפוט עצמי באמת, ותוציא משפטי לאור, ואזכה ללמוד תורתך הקדושה לשמה תמיד. ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. ותאיר עיני בתורתך, ותיתן לי חכמה ופינה ודעת לקדושה. להבין ולהשכיל מכל הלימודים שאזכה ללמוד בכל ספרי תורתך הקדושה. להבין ולהוציא מכולם משפטי הנהגות ישרות באמת. ולא אתה ולא אסור מן האמת, ימין ושמאל. רק אזכה לכוון תמיד רצונך באמת, ולעידה תמיד איך להתנהג בכל דבר על ידי לימודי התורה הקדושה. אנא ה' מלא רחמים, חומל דלים, שומע ענקת אביונים. חוס וחמול עלינו למען שמך, למען רחמיך הרבים, למען חסדיך העצומים, למען הצדיקים האמיתיים. בעוזרנו ובושיענו וזכינו מהרה לאמונת חכמים בשלמות באמת. ותעזרנו לתקן פגם אמונת חכמים שפגמנו מנעורינו עד היום הזה. ותתערנו מכל הגילולים ומכל התינופת הנמשכים ועולים אל המוח, חס ושלום, על ידי פגם אמונת חכמים. כי בעוונותינו הרבים נפגם דעתנו ונתבלבל מאוד על ידי פגם אמונת חכמים, אשר על ידי זה עולים בכל עת השנים סרוחים אל המוח ומסבבין את דעתנו, ומעקמים ומבלבלים את דעתנו ולבבינו מאוד. סבונו גם סבבונו, וימוררו את חיינו מאוד בקושיות ובלבולים, ומחשבות זרות בשגעון וטירוף הדת, ועקמומיות הלב הרבה מאוד. הביטה בעוניינו קירה בו מכאובה וצרות נפשנו. אבינו מלך אל חי וקיים, רחם עלינו ברחמיך הרבים, ברחמיך העצומים, ברחמיך הגדולים, ברחמיך הטובים. כי לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחנוננו לפניך, כי על רחמיך הרבים. רחמיך הרבים, אדוני, כי משפטיך חיינו, ותאר רעיוננו ולבנו לעבודתך באמת. ותגרש ותרחק ותבטל מדעתנו ומלבנו כל מיני בלבולים רעים וכל מיני מחשבות רעות שהורגלנו בהם. ונזכה לתאר ולכבס ולרחוץ את מוחנו ומחשבתנו ולבבינו מכל מיני תינופות ולכלוכים ומכל העשנים שרוחים ולא יעלו ולא יבואו על ליבנו ודעתנו כלל ונזכה לקדש את מוחנו ומחשבתנו ולבבינו מעתה בקדושה ובטהרה גדולה ונזכה למחשבות קדושות תמיד בלי שום בלבול הדעת כלל ותרחם עלינו ותושיינו, אבינו שבשמיים אדון קול, אדון השלום, מלך שהשלום שלו. ותמשיך עלינו ברכה וחיים ושלום. ותצילנו מכל מיני מריבות ומחלוקת, והגן בדנו. והסר מעלינו אויב, דבר וחרב ורעב ויגון. והסר שטן מלפנינו ומאחרינו. הצילנו נא מיד אויבינו ורודפנו בגשמיות ורוחניות. הצילנו מכל החולקים והשונאים ומכל המלשינים הדוברים רע על נפשנו מכל המקטרגים ותסחור את פיהם. ולא תעשנה עדיהם תושייה. וכל הקמים עלינו לרע, מרע, הפר עצתם, וקלקל מחשבתם, ויקוים בהם מקרא שכתוב, רוצו עצה ותופר, דברו דבר, ולא יקום, כי עמנו אל. ונאמר ה' הפיר עצת גויים ונמח שבות עמים, ושומרנו והצילנו בהחמך הרבים, שלא יזיק לנו המחלוקת כלל, לא בגשמיות ולא ברוחניות. רק נזכה על ידי המחלוקת לשוב בתשובה שלמה על כל חטאנו ועוונותינו ופשענו. ובפרט על פגם אמונת חכמים אשר פגמתי בכבוד חכמים אמיתיים ובספריהם הקדושים. ולא האמנתי בהם בשלמות באמת, והיו דבריהם אצלי למותר, ולא היו יקרים החשובים בעיניי דבריהם וספריהם הקדושים. אנא אדוני זקני, ויחמך רבינו לתקן כל זה שאזכה לחוץ על נפשי ולהסתכל על עצמי היטב, ולהבין ולהשכיל מתוך המחלוקת שחולקים עליי, עד איכן פגמתי באמונת חכמים, ולשוב בתשובה שלמה על זה, כל מעשיי מעתה. ואזכה אלה לקיים דברי החכמים האמיתיים לבלי לאסור מדבריהם ימין ושמאל. ואזכה שיחזרו ויחשבו בעיני כל ספרים הקדושים, ויהיו יקרים בעיני מפז ומפנינים. וכל חפצים לא ישבו אצלי נגד כל ספר וספר מדברי החכמים האמיתיים. והתרבו מאוד הספרים הקדושים בעולם עד אין קץ. ונזכה על ידי תשובתנו בשלמות שיהי נעשה על ידי איזה ספר קדוש למעלה בעולם העליון. וכמו שכתוב, אז נדברו יראי ה' איש של רעהו, ויקשב ה' וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו. נדכנו מעתה לאמונת חכמים באמת בשלמות בכל הבחינות. ונזכה שיתחברו ספרים הרבה בקדושה, ויחדשו בכל פעם ספרים הרבה בתורתנו הקדושה. ותהיה לנו אמונה שלמה בכולם, ולא יהיה אצלנו למותר שום ספר המדבר בענייני תורתנו הקדושה. הן המדברים בפשט רמז דרוש סוד. הן ספרי המפרשים והמבהרים, הן ספרי הפוסקים, שאלות ותשובות, הן ספרי מוסר, הן ספרי תפילות וטחינות ובקשות ווידויים ושירות ותשבחות לעשי המטבח, וכל מיני ספרים המדברים בענייני תורתנו הקדושה, כולם יהיו חשובים ויקרים בעינינו מאוד, כל ספר וספר, הן אותן שנתחברו כבר, הן עתידין להתחבר, כי כולם מוכרחים לעולם ואנו כולם, כי הם חיינו ואורך ימינו. וכולם עומדים ברום עולם ומשמיעים בירה יחד בכל דברי אלוהים, חיים ומלך עולם. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם קדושים, וכולם מדברים מרצונך הטוב, הגנוז בתורתך הקדושה. וכולם מעוררים לעבודתך ולירייתך, וכולם נחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צובים. ריבונו של עולם, הצילני מקעת לצים, ותשמרני תמיד, ותצילני שלא אלעיג ולא אתלוצץ חס ושלום משום ספר מתורתך הקדושה. ותצילני מעונש הקשה והמר המגיע אליה, מלעיג על דברי חכמים שהוא נידון בצוהר אותך, התרחמנה לצלן. הצילני נא, שומרני נא, שלא אכשל בעוון הזה חס ושלום לעולם. שומרני שלא אקווה בגחלתן של חכמים אמיתיים דקדושה. וזהר בכבודם תמיד, ולא יהיה עלי שום קפדה משום חכם אמיתי דקדושה. עוזרני בחכמך רבים, הושיעני בחסדיך העצומים. וזכני ברחמיך אבים, שהזכה להתייגע בתורתך הקדושה, ביגיעה הגדולה, ולהגות בימם ולילה. עד שהזכה להבין ולהשכיל ולחדש חידושים אמיתיים בתורתך הקדושה. חידושים שיהיו לך לנחת ולרצון לפני כיסא כבודיך. והזכה להתחזק ולהתאמץ ולהזרז בכל עוז לחדש חידושים דאורייתא תמיד. ותהיה מחשבתי קשורה ודבוקה ואחוזה תמיד בתורתך הקדושה. ואתה תרחם עליי ותשפיע לי בכל עת חידושים דאורייתא אמיתיים. חידושים שיהיו תיקון לנפשי, רוחי ונשמתי על כל הפגמים שפגמתי נגדך מעודי עד היום הזה. ותחזק אמונתי שאזכה להאמין בעצמי שהחידושים שלי יקרים בעיניך מאוד. ויש לך שעשועים גדולים מכל דיבור ודיבור שאני זוכה לחדש בתורה הקדושה. ואתה מתפאר ומתכבד ומתייקר בהם בכל העולמות. ותזכני לכתוב כל החידושים שלי על ספר בזריזות גדול כרצונך הטוב. והתרבו ספרים הרבה בעולם על ידי ספרים אמיתיים וקדושים. מלא רחמים, מלא משאלותי לטובה ברחמים, וזקן ימירה אל אמונת בשלמות באמת בכל הבחינות. ותזרוק עלינו מים טהורים, ותתארנו מכל טומאותינו, מכל גילולנו. כאמור, וזרקתי עליכם מים טהורים, ותארתם מכל טומאותיכם, ומכל גילוליכם אטהר אתכם. ותשפיע על העצה שלמה תמיד, ויקוים מקרא שכתוב, ולא יטמאו עוד בגילוליהם, ולא יחצו לשתי ממלכות עוד. חוס וחמולה נפשי עלובה מאוד, ומלטני מעצות נבערות, מעצת נשים, מעצות חלוקות, מעצה חלוקה לשתיים. ולא תעלי ממני עצתך אמיתית, ולא תתחלק עצתי לשתיים לעולם. כי אתה יודע מראה דעל מקולה, עוצם, ריבוי הספקות והבלבולים שיש לי תמיד, ועצתי חלוקה לשתיים. ואני מסופק בכל עת, ואין יודע לתת עצה שלמה לנפשי להתנהג בשום דבר. כי בכל פעם אני מתגעגע וחותר במחתרת למצוא עצה טובה איך להתקרב אליך באמת ואין הוא עולה בידי. ומחמת זה עצתי חלוקה וספקותיי רבים מאוד. לפעמים עולה על דעתי לעשות כך ולהתנהג בדרך זה, ויש לי סברות והוכחות הרבה שאני מוכרח להתנהג כך. ואחר כך כשנגמר עצתי לעשות כך, בתוך כך עולה על מחשבתי סברה אחרת וסותר כל עצתי הראשונה, ונמשכים לי סברות והוכחות הרבה שאני צריך לעשות בהפך ממש. עד אשר עצתי נחלקת לשתיים ממש ותלויה בכף מאזניים תמיד, ואיני יודע להכריע לא לכאן ולא לכאן. ואפילו אם לפעמים נסכם אצלי העצה לצד אחד לעשות כך, איני זוכר שתהיה עצה חזקה אצלי. ותמיד עצתי חלושה מאוד, ועולים בלבבי בכל פעם ספקות ובלבולים, ומחלישים עצתי ומהפכים את דעתי ולבבי בכל עת, שלא כך הייתי צריך לעשות. עד אשר קלו ביגון חיי ושנותיי בהנחה. יכלו בעשן ימיי ועצמותיי כמוקד ניחרו. כי עשנים שרוכים עולים תמיד על המוח ומסבבים ומבלבלים ומעקמים את דעתי ולבבים מאוד מאוד. ומהפכים ומגלגלים את דעתי בכל פעם ממחשבה למחשבה ומעצה לעצה כאבן בתוך כף הקלע. לא יתנוני אשב רוחי. ולכמה פגמים וכמה מכשולות ולכמה חטאים ועוונות ופשעים רבים ועצומים באתי על ידי זה, על ידי עצות נבערות וחלושות וחלוקות כאלו. אבי שבשמיים רחם עליי, אבי שבשמיים אין יודע באיזה לשון של רחמים, באיזה לשון של צעקה, באיזה לשון של הנחה והנקה אזרק אליך. באופן שתענייני ותעמוד בעזרתי ותתקן כל זה בעצמך ובכבודך וברחמיך רבים. כי אין לי כוח לתקן כל זה. ואפילו נקודה אחת מכל אלה אין יכול לתקן, רק עליך לבד נשענתי. עוזרני מלא רחמים, עוזרני מלא ישורות, מלא הצלות, מלא עצות טובות, תקנני בעצה טובה מלפניך. זכני לעצה שלמה שאזכה לקיימה, באופן שאזכה להנצל מעתה מכל מה שאני צריך להנצל. ואזכה מעתה על ידי עצתך השלמה לשמירת הברית קודש באמת כרצונך הטוב. ולא אפגום עוד כלל, לא במחשבה ולא בדיבור ולא במעשה. ולא בשום חוש מחמישה חושים. ולא אתור אחר לבבי ואחר עיניי ולא אבלבל את דעתי עוד כלל. עוזרני עוזרני, חונני חונני, למענך למענך ולא למעני, למענך עשה ולא לנו. ראה עמידתנו דלים וריקים. ראה אדוני כי צר לי, מאה חמרמרו, נפח ליבי בקרבי, כי מרום מרעיתי. ראה אדוני והביטה, למי עוללת כה? ראה אדוני והביטה, כי הייתי זוללה. זכור אדוני מה היה לנו, הביטה או את חרפתנו, הביטה בעוניינו, כי רבו מכאובנו וצרות לבבינו. אל תתעשני ואל תעזבני אלוהי אישי, אל תעזבני אדוני, אלוהי אל תרחק ממני, חושה לעזרתי אדוני תשועתי. הצילני מיתית ואלת באה, הנצלה משונאי וממעמקי מים. ערב כבצני מעווני ומחטאתי תהרני. תחטאני באזוב ואתהר תכבסני ומשלג גלבין. כי עמך יצא ותושייה, עצתך אמונה, פעולתך אמת, צדיק וישר, קרוב לקורב באמת. רחם עלי למענך וחוס וחמול עלי ועל נפשי ועל עוללי וטפי ועל כל התלויים בי ותן לי עצה שלמה אמיתית ונכונה שאזכה לקיימה באופן שאוכל למלא את נפשי מנשחת. בעצתך תנחני ואחר כבוד תיקחני ואזכה ללך תמיד בדרך האמת בלי שום בלבול הדעת כלל ולעבוד אותך תמיד עבודת אמה באמת כל ימי חיי אני וזרעי וזרע זרעים מעתה ועד עולם ראיני אדוני דרכך ומנחני באורח מישור למען שורריי אל תתנני בנפש צרי כי קמו בידי שקר ופה החמס. אדריכני בנתיב מצוותיך כי בו חפצתי אדריכני בעמיתך ולמדני כי אתה אלוהי ישעי אותך קיוויתי כל היום. חוס וחמול עלי אבי אב חמן עשה עמי פלאות. נוראות בצדק תעננו אלוהי ישענו מבטח כל קצווי ארץ וים רחוקים ושומרנו ואצילנו בהרחמך רבים ממנהיגים של שקר, ותשמרנו שלא נתקרב אליהם, ולא ניתן להם תוקף, ולא נסמיך אותם בשם רבי, ונתרחק מהם בכל מיני התרחקות, ולא יזיקו לנו בשום דבר, לא בגשמיות ולא ברוחניות. כי אתה יודע את עוצם הפגמים והקלקולים שגורמים בעולם חס ושלום אלו המפורסמים והמנהיגים של שקר הנקראים בשם רבי. ונשמחו שלא כדין, כי הם בעצמם אינם יכולים לתת עצה לנפשם, והשנים סרוכים בלבלים מוחם ומסבבים דעת ואין הם יודעים להוציא משפטי אמת והנהגות ישורות להם בעצמן, ואיך יוכלו להנהיג אחרים. ריבונו של עולם, זכנו לתקן כל זה, ותן לנו דעת שלם שנדע, שנזכה לידע מי הם השקרנים והמנהיגים של שקר להתרחק מהם, ומי הם הצדיקים והחכמים האמיתיים שצריכים להאמין בהם ולהתקרב אליהם. ונזכה שיהיו נסמכים בעולם מנהיגים ורבנים הגונים הראויים לסומכם. ועל ידי זה יתחזק כתב ידינו, ולא יצטרכו עמך ישראל ללמוד כתב ולשון אחר. כי אם כתב ישראל לבד כתב הקדוש והנורא אותיות קדושות, אותיות מחכימות המושרשים בתמונות אותיות תורתך הקדושה, אשר בהם בראת כל העולמות כולם כרצונך הטוב בחוכמתך הגדולה. זכנו ברחמך ועוזרנו שנזכה להמשיך הערת השכל בהידיים, ויקבלו על ידי הכתיבה הערת סוד החוכמה מידי השמיכה. ויהיה כל התוקף לכתב יד ישראל, וכל המשפטים והעסקים יהיו נעשים על ידי כתב ישראל לבד. ויתחזק ביותר כתב ישראל, עד אשר אפילו כל משפטם והנהגתם יהיה על ידי כתב ישראל. ונזכה לעשות בהם משפט כתוב. ותזכנו לקדש האוויר על ידי כתיבת ידינו, ויהיו האותיות מחכימות של קדושת כתב ישראל נחקקים ונרשמים באוויר. ועל ידי זה יתקדש אוויר העולם בקדושת אוויר עד ארץ ישראל, ויקוים מקרא שכתוב, ויהי להם למקדש מעט. ויהיו כל מקומות מושבות בני ישראל קדושים בקדושת ארץ ישראל. ותשמרנו ותעזרנו שלא יגרשו אותנו ואת כל עמך ישראל ממקומנו לעולם. ותזכנו להוליד בנים חיים וקיימים לעבודתך וליראתך ולתורתך. ותעזרנו שתהיה אכילתנו וזיווגנו בקדושה גדולה. עד שנזכה להוליד גופים זכים וקדושים, שיהיו כולם ראויים לקבל נשמות גדולות, נשמות יקרות, שיהיה להם השגה גדולה, שיזכו להשיג בעולם סוד העיבור, לדעת סוד תהלוכת הגלגלים, וכל הדברים והשינויים הבאים על ידם כרצונך הטוב אשר מנהיג אותם ברחמים על ידי הנשמות והשכליים הגבוהים. ויקוים הרע מקרא שכתוב ושמרתם ועשיתם כי אי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. ואוזרנו ביחמך רבים שנזכה לנסוע לצדיקים אמיתיים על ראש השנה ושם יהיו נכללים כל נפשותנו יחד בכלליות גדול ובאהבה רבה ונזכה לאהבת החברים שיהיה בינינו שלום ואהבה גדולה באמת עד שנהיה כולנו נכללים יחד באהבה ואחווה ורעות בתוך נפשות הצדיקים האמיתיים תמיד, ובפרט במרוש ראש השנה הקדושים. ונזכה להיכלל יחד בתוך האבן שתייה, בתוך קודשי הקודשים, בתוך השכל הכולל שהוא חכמה הילאה. ועל ידי זה יהיו נמתקים כל הדינים וכל הצמצומים מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל. וכל מקום שנמצא, שנמצא איזה צמצום ודין וגזרה שאין הטובה על עמך ישראל בכלל ובפרט, הכל יהיה נמתק ונתבטל על ידי אור השכל הכולל, השכל העליון היוצא מבית אדוני. ויהיו נמתקים כל הדינים בשורשן. ותכתבנו בימי ראש השנה הקדושים לחיים טובים וארוכים, לשנה טובה ומתוקה, שנזכה לעשות רצונך באמת ולקבל עול מלכותך אלינו תמיד. חוס וחמור עלינו ועוזרנו להיות כרצונך הטוב באמת, זקנו שיהיו נפשותנו נכללות יחד באהבה גדולה בתוך נפשות הצדיקים האמיתיים. עד שנזכה על ידי זה לשמחה גדולה וכתבה רבה ועצומה, כמו שכתוב, אור צדיקים ישמח. וביותר, בימי ראש השנה הקדושים, נזכה לשמחה יתרה ועצומה, כמו שכתוב, איחלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו ככתבת אדוני עם עוזכם. ונאמר, אשרי העם יודעי תרועה, אדוני באור פניך יהלכון. בשמך יגילון כל היום, ובצדקתך ירומו, כי תפארת עוזמו אתה, וברצונך תרום קרננו. כי לאדוני מגיננו בלקדוש ישראל מלכנו. ותבטל כל מיני מריבות ומחלוקת מעלינו, מעל כל עמך בית ישראל, מעתה ועד עולם. עוזרנו, כי עליך נשעננו, אורנו דרכיך, אדריכנו בעמיתך, ולמדנו, כי אתה אלוהי ישענו, אותך קיווינו כל היום. וזקן לי להיות נאמן רוח מחסה דבר, ותיתן לי כוח מאיתך, ותשפיע עלי רוח חוכמה דקדושה ואמונה שלמה באמת. ותשמרני ותצילני שלא יהיה חס ושלום הולך רכיל מגלה סוד. רק תיתן לי כוח להעלים ולהצפין את כל הדברים שאין רשאים לגלותם. חוס וחמול עלינו מלא משאלותינו לטובה ברחמים. כי צרכינו מרובים מאוד, ודעתנו קצרה לבערם ולפרטם. על כן יהיו בעיניך כאילו פירטנום, כי לפניך נגלו תעלומות לב, והמון נסתרות שמבראשית. ותמלא אלינו רחמים, כי אתה הוא בעל הרחמים, ותזכנו למונת רחמים בשלמות באמת בכל הבחינות. ולעצה שלמה וישרה תמיד, כרצונך טוב באמת. ונזכה ללמוד ולהגות בתורתך הקדושה תמיד, ולהוציא משפטי הנהגות ישרות מכל מה שנלמד בספרי תורתך הקדושה. ותזכן ומהרה ללך בכל הדרך אשר הוריעו אותנו רבותינו הקדושים בספריהם הקדושים, לקיים כל דבריהם הנאמרים באמת וצדק, ואת הכל נעשה יפה בעתו בכל עת ועת, במועדו ובזמנו, כרצונך וכרצון יראיך הקדושים והטהורים. ונזכה לבלות ימינו בטוב ואמיתי ושנותינו בנעימים, לבלות כל ימינו על התורה ועל העבודה האמיתיות, כרצונך הטוב. ותמשיך שלום בעולם, ותבטל כל הדינים וכל הגזרות שאינן טובות מעלינו, מעל כל עמך ישראל, מעתה ועד עולם. ויקוים המקרא שכתוב, ישלח אזרחה מקודש ומציון יסעדך, ותכננו בעצה טובה מלפניך, ותושיינו מהרה למען שמך. כאמור, רבות מחשבות בלב איש, ועצת ה' היא תקום. עצת ה' לעולם תעמוד מחשבות ליבו לדור ודור. כי ה' צבאות יעץ ומי יפר, וידו הנטויה ומי ישיבנה. מים עמוקים עצה בלב איש, ואיש תבונה ידלנה. מחשבות בעצה תיכון, ובתחבולות עשה מלחמה. ויקוים מרם מקרא שכתוב, יתן לך כלבביך, וכל רצתך ימלא, יהיו לרצון לי רצון עם רפי, והגיון לבי לפניך, אדוני צורי וגואלי.